Сава сидів, тримаючи руки на колінах, а мужчини із землистими лицями, добра половина яких була ще й не голена, розіклали лікті, баночки, згортки, коробочки, геть зайняли стіл, бо Сава гидував класти руку на почорнілу церату. Сава намагався і не дихати, і не рухатися серед цих, як йому здавалося безнадійно хворих людей. Хоча знав, що його не могли покласти в інфекційне відділення. Подали першу страву. Сава одразу зрозумів, що це юшка для хворих. Ще десь років із 15 тому він їв таку юшку в районній лікарні. Ще коли Сава ходив по вулицях Києва, у ньому зародилось відчуття, що його весь час обкрадають. Одержуєш зарплату, враховують податок і бездітне. Потім ходить комсор і продає лотерейні квитки. Потім ходить парторг і продає лотерейні квитки. Потім ходить профорг і збирає гроші на газети та журнали. Тоді всі вони в трьох збирають членські внески. Потім ходить агент страхової компанії і гвалтує тебе страшними життєвими бувальщинами, щоб ти застрахував себе, всю свою сім'ю, хату і худобу від усіх лих. Потім ходить агент військово-патріотичної спілки, спорту, товариство по боротьбі з алкоголізмом, зелених, охорони пам'ятників архітектури. Тоді збирають гроші на подарунок іменинникам цього місяця. А тоді вже і сам складаєшся на пляшку на трьох честь зарплати. В їдальні Саві здавалося, що його обкрадає кухар. Не докладає в котел м'яса, щоб щось принести додому та ще й начальству дать. В магазині продавець повинен щось недоважити до своєї мізерної зарплати та ще й директору дать. Але Сава вперто боровся з цим страхом, як перед обкраданням у самому собі бо соромно було обвинувачувати людей у дріб'язкових крадіжках. А згодом Сава звик до цих дармових споживачів його зарплати, заспокоївши себе тим, що по теорії відносності щось повинно залишатися їм з жінкою. За столом Сава сидів і думав. Думав, що найбільший злочин – це обкрадати хворих і ув'язнених. Але тут «Обкрадають найбільше. Обкрадати людей без костюмів і паспортів, бо вони не можуть вдарити чи заявити до суду». Після обіду Сало завів на цю тему бесіду з ходячим квадратним хворим. «Крадуть і лікарі, і кухарі», – уточнив колишній начальник. «Та й не крадуть вони, а просто беруть. А ми вже все одно той. Недовго. М'як». Тут же ж не всі безнадійно хворі. З дому приносять багатьом передачі. Бачив, усі витягали масло з холодильників. Я ці лікарнянські страви ще як малим куштував, то і зараз вони такі ж самі на смак. А звідки ви? Я оце вже п'ятий рік, як у Києві. Дивуєте, що розмовляю з вами українською мовою? Я думав зразу, що ти з села. Я і є з села Як з армії демобілізувався Наново довелося свою мову вчити Так на сержантській службі На російський лад Язика наламав Та, Все одно якою мовою говорити Треба говорити російською мовою Незабаром всі люди Будуть говорити російською Ага І в'єтнамці теж Нещодавно я бачу у кіножурналі як в'єтнамські діти з першого класу вчать російську. От я теж українець, а не говорю українською мовою вже років 40 і нічого. Ну, ви й самі не говорили, і дітей своїх у російські школи віддали, бо боялися за свою шкуру. Ну, були ж на керівній роботі. Боялися, щоб вас не запідозрили в націоналізмі і не послали ведмедів пасти. А зараз... Хоч вам кілка на голові та шиї. не признайте, що вас до того змусив страх. Ні, мене ніхто не змушував. За Сталіна все правильно було. Сава відчував, що безглуздо звертатися до людини з відмерлими почуттями.